і став витягати з кишень плаща різні речі. Мідний чайник, м'який пакет із ковбасою, невеличку куцюбу, чайничок для заварки, кілька щербатих кухлів і пляшку бурштинової рідини, якою він ковтнув перед тим, як узявся готувати чай. Невдовзі, хатину наповнили шкварчання і дух смаженої ковбаси. Поки велетень готував страву, ніхто навіть слова не мовив. Та коли він зняв із вогню перші пухкі соковиті, трохи підгорілі ковбаски, Дадлі захвилювався, і дядько Вернон був змушений гостро попередити його. «Дадлі, не бери нічого, що він тобі даватиме!» Велетень загадково усміхнувся. «Дурслі! Твоєму гладунцеві вже нема куди глачати, тож нема чого боятися!» Він дав ковбаски Гаррі, який так зголоднів, що, здається, ніколи не куштував нічого смачнішого. Гаррі й далі не зводив погляду з велетня. Зрештою, Побачивши, що ніхто нічого навіть не думає пояснювати, Гаррі не витерпів. «Перепрошую, але я досі по-справжньому і не знаю, хто ви!» Велетень ковтнув чаю і витер долоний рота. «Називай мене Гегрід», – сказав він. «Мене так усі називають». «Як я й мовив, я зберігаю ключі від Гогвордсу». «Ти, певно, все знаєш про Гогвардс?» е, «Ні», – на хвильку розгубився Гаррі. Гегрід видавався приголомшеним. Тож Гаррі швиденько додав «Вибачте». «Вибачте?» – гаркнув Гегрід, повернувшись до дурслі, що відступили в тінь. «Це ось цим треба вибачатися». «Я знав, що ти не отримуєш листів, але на його шлях трафить, і в гатці не мав, що ти нічогісінько не знатимеш про Гогворц. Тебе ніколи не цікавили, де твої батьки цього си навчили?» «Чого цього?» – запитав Гаррі. «Чого цього?» – вибухнув А «Ану, зачекай хвильку». А він скочив на ноги і, розлючений, здавалося, заповнив собою всю хатину. Родина Дурслі зіщулилася під стіною. Ви хочете сказати, заревів Гекрід до Дурслі, що цей хлопець, цей хлопець не знає нічого про, не знає нічого. Гаррі подумав, що це вже занадто. Ну, він, зрештою, ходив до школи і мав непогані оцінки. «Я дещо знаю», – виправдовувався він. «Ну, скажімо, математику і таке інше». Але Геґріт тільки махнув рукою і мовив. «Я маю на увазі наш світ, твій світ». Мій світ, світ твоїх батьків. А що це за світ? Здавалося, ще мить, і Гегріт просто вибухне. Дурслі. загримів він. Дядько Вернон, збліднувши, наче мрець, бурмотів якісь нісенітниці. Гегріт нестямно глянув на Гаррі. Але ж ти повинен знати про своїх мамусю і татуся, сказав він. Вони знамениті, і ти знаменитий. Що? Мої, мої мама і тато справді були знамениті? То ти, то ти цього не знаєш? Гегрід пригладив розчепіреними пальцями свою гриву, ошелешено втупившись у Гаррі. «То ти не знаєш, хто ти?» – зрештою вимовив він. У дядька Вернона раптом прорізався голос.